як та мама, сестрички. Батько одразу пішов на фронт ополученцем. Галка враз припинив шифрування. В його уяві постала сув'язь двох проспектів – Невського і Літейного. Але ж будинків тих чотири, один із них – кінотеатр «Титан», в хлопці кудряво ходили по двоє, по одинці, коли готувалися до першого виліту в німецький тил. Коли то було, ніби десятиріччя тому, так довго, нескінченно довго тягнеться час у ворожому тилу, Галка напружував думку. Здається, в один з тих чотирьох будинків влучив снаряд чи бомба. Може, в тому будинку жили рідні фокусника. Однак він змовчив досить тілесних і душевних мук Бориса, відколи його пораненого і скупаного в крижані морській воді підібрали німці. Серед трофеєв узятих у майора був цей сільський бінокль. Бланк відрядження на місце нової служби, підписаний генерал-майором Фішером, Командуючим артилерією 18-ї армії, уже вкотре цифра 18, номер цієї армії злочинців, викликала у галки похмурі спомини, перед очима вбиті, поранені на яких він бачив на вулицях, коли був патрульним чи носив на зарядку акумуляторів. Убиті й безнадійно поранені осколками снарядів жінки, діти. А потім на білому снігу трупи померлих від голоду. І ще трупи з загорнені в білі просторадла. Мертвих везе на санчатах хтось із рідних, а часом і двоє діток на смоленське кладовище. Померлих не ховали. Ніхто не міг викопати у мертвій землі ями. Та й ніде було її копати. Всюди задобілі трупи. Блокада, блокада. «Що це зі мною?» – запитав себе голос галка і пальцями так стиснув олівець, що той переламався навпіл. «Ніяк не засереджуся». «Іду хлопців. Гей туди йдіть від мене!» «Це що тебе бджола вжалила, вилетівши з бідона, що ти ніс? Та він меду об'ївся. Оди посилай таких». Та кудрялий взяв коропа лікоць, і вони пішли геть від намету, під яким сидів, схрестивши ноги Галка. Було, що зашифрувати із новин, що принесли заветівельники із роздобутих бійцями Тараса. Той був збуджений у захваті, прошепотів Галці. «Яка ж гарна дівчина Еміля!» Наступного разу підемо на завдання вдвох, я тебе з нею познайомлю. Підемо, посміхнувся Галка. Він мерщий заходився переписувати радіограму цифрами, які були в його пам'яті, а потім ще з допомогою рулону з п'ятизначними цифрами став переписувати їх наново, щоб ніякі німецькі радисти, якщо й зловлять радіограму, не розкодували. У комсі. Німці мобілізують населення на земляні роботи. В Ірлаву прибув будівельний батальйон. Газета власовців «Сєвєрне слово» надрукувала слова Шернера. Тим, хто по своїй дурості чи недомислу порівнює наше становище з армією Паулюса у Старинграді, треба заткнути пелько «Корляндія – цитадель». 201 піхотна дивізія займає оборону вздовж північного збережжя півострова від Рої до Мазербе В Гірлові 16 кілометрів на південний захід Тукумса дислокується штаб корпусу. На півночі півострова поблизу Юркалне німці закінчують будувати пірс для причалу суден, можливо підводних човнів. За три тижні жовтня в портах Лієпая і Венспілс пришвартувалось 195 кораблів, здатних узяти в півмільйона тонн вантажів.